va que pintou licenciado en filosofía e ciencia de educación fundador de grupos teatrales Antadogo, Pesa da Bola en Cangas onde moda actualmente en tanto que pintou cultiva poesía narrativa en esa poesía gan, ten gandas, terrepán o filhos de diario en narrativa ten i de volta, luna e é que o Fábio obviamente á ser antropólogo, obviamente é, tamén ensayo ven os oficios, a tribo suave son obras tivo diversos premios o de Ocondar o, o Esquillo o Sionega o, o, o Sion Nobonella e tamén é probado de distintos tornais, Fábio a vos ao Ideal a Nosa Terra é da eh, emisora ser realice e como non son hoxe pois pues, ten que parar senón é o carro nada menos Va. pues, vale o vale. protocolo sempre descocha a botella vamos a la... bueno pois pues, eh... decía yo antes que os amigos ¿no? a coruña é cidade a faveros desembarquei aquí con María Feliz. Eh, sempre que veño, pois eso, xeco con María, ela ben, obimos, quedamos distantes, non, case en típodas, alá por Vigo, a Coruña. Eh, sempre que vimos, percorremos moi felices ese espacio non? Eh, na outra ocasión que vos estou teargo, en outra ocasión que tuve aquí, estuvene pues, tamén a maravilla dunha sorpresa que vende de Cuba, non? Unha rapazinha de Aré de Velázquez Fajardo, que profesora de, de literatura na Universidade de La Habana. Entón, tamén fixo, xa sendo profesora, fixo estudios para licenciarse tamén en galego. E, eh, bueno, para despues, para a tese e todo eso, pois, tuve unha sorte de que así de unha maneira independente que é o que máis orgullo nos dá a todos objetiva pois cadrou cunho reversos meus eh, publicou o Viaje de, de Habana publicou ese libro e que era despois publicou-no aquí tamén eh, e veleí hm? este sitio non? a máxida eh, de rezo por segunda vez espero ver a terceira a cuarta e a quinta non por min senón tamén para vos que o tegan decir e falar sentarme na butaca e deixar estas preferencias que son que son tantas veces e agora sí agora digo vos que que estas tres libros que están aquí é unha maravilla da súa memoria porque moi xorros dos Obradores, moitos dos da xente que vivía na terra mar e que tiña, ademais de sachar as patacas esprender o millo a supervivencia e quería máis entón fixeros de zapateiros, zoqueiros, de todo tipo non? as paradeiras por favor, e vos un listado este é unha cousa densa non? vou poñer aquí a ler vos e tal xero máis ben a decirvos esa... Esta maravilla, sobre todo, un agradecemento moi especial ás sí, editoriales galega, neste caso, ás que non tiñan, os, as que siguen tendo pouco diñeiro por pois non arriscar. Pero neste caso pois, eh, deixaba Vitor Reisades de ser o presidente de o director de de Xerais e pasábase a Galaxia entón convicto xa tiña falado eu de dicir, bueno, mira, teño ilusión como son filhos de Labregos me un pai da xaste entón teño gana de facer homenaxes ás minhas tribus e tal e que xe parece si facemos así un libro que falo os oficios que o conhezo, moi ben e tal no? pero depois non foi posible pasou o territorial e ah, deixou xa lia abragado isto e foi unha maravilla despois porque bragado a tumba aberta dixo, xa empezamos oxe sigue trabalhando entón de esa adicatoria e adicación miña despois este traballo que me honra moito a min e que nos honra a todos non polo traballo senón pola memoria dos que xa se foron como vos digo, non sei exactamente o número pero bastante máis da, da metade dos que aquí están pois están con nós. non? e eh, eh, que pasa? pois pasa que no meu agradecemento eh, acaso máis co oficio eh, despues das viaxes quedando polo mundo ambulancia sempre para facer a teia en castela ambulancia sempre para outros todo o meu pai era xaste era ambulante levaba maquina ao lombo percorrida por as parroquias da terra do medio vila de loite comía mal porque o xastre era mal manquiñero sempre, non? pois máis além de, de toda esa maravilla, pois está o Lésico. Algo que, que me apuntan en positivo, e eu agradezo moito, non? e sempre lhes digo, porque despois de narrar a academia, dous, tres que teño amigos, e son de confianza comigo, Ellos son como todos, pero eles son os que non te en preguntar más cousas e dime e esta palabra, esta outra, e aquela e onde taches, toda esa maravilla está no coixunto da nosa poboación urbana, pero sobre a do rural, da vida mar e do interior, e no interior como vida mar son, e ainda hai distintos tamén, pero no interior son máis variantes, non? Mau mau, e logo xa na posta man que me di gusto esta esta estou dicindo para vos, esa música tan bonita a fonética os significados os xeitos xiros todo está aquí logo teñen o vocabulario oculto que, que, que, que que non descubren por, por exemplo, nos canteiros eh, están falando eh, criticando a fama que pasan que son os cutres na, na, no caso está en castela ou, ou, ou da feitura os feitureiros pois están criticando xamos, se que les darse conta no? esa lingua secreta tan bonita eh, lógicamente neso ocultarla por mitos anos era a súa vida Eh, era a súa vida oculta para ser felices e incluso decir oi, no traballes tanto, vai, mas a modo que este é unhos que ou calquera cousa non? todo iso gandaron para as súas tribus en confianza, a familia e logo, claro, cheguei eu con, con esta usadía e eh, apareceron as maravillas, porque despois Bragado e todos os oficios que están en unha fotografía de moi bonitas esta que vedes aquí no, vou poñer teño dos pares de grafos, preciso. esta que vedes aquí son as molleres que fiaban o liño eh, para fiar o liño hai ven todo o proceso a sementeira todo, todo ese proceso entón vedes que é un, un traballo comunal neste caso a memoria teño moi moi mal, moi renca non? Eh, bueno, tenía que aquí y aparte de las paraleidas pero él así, aquí está, ¿no? A ver, aquí, todo el proceso pues todo el pasado, Uribe, también para ahí, si querés, para que incluso ahora a ver, estoy con con Bragado, para que aquí está, eran Bilardo Santos, Bilardo de Santos en Ourense mm -hmm. pues, cerca de Leriz eh, en Leriz, que tan bonito, que hermoso é un espectáculo máxico súa, súa arquitectura o río, o encanto pero poucos, a poucos metros máis poucos kilómetros de ahí está unha maravilla que se conserva non sei agora porque algúnas delas morrerían xa porque non se conocía antes, non? pero conserva a tradición do lino e que enturraba desa esperanza de decir, facer, facer, resistir un cura que nunca cheguei a conocer non? pero un cura novo, máis o menos do meu tempo e que sempre, bueno Animadas. E ahora es que a no, los que ya les digo, nada que os vou pasar ahí, irei les vendo a maravilla toda. O que eles me contaban a mí, e eu signifiquei aquí non como, como un ensaísta para como se fai a cousa, non, máis ben era o sentido que tiñan elas, o sentimento que levaban dentro de como recibiron esta raza e como... Mm, Los no presente estaban encantados a participar en un común y colectivo, en participando más que por beneficio económico, que no era, ya estu por de do ano do 26, ta 26 6, ta pare, pe 19 anos, lá, polos anos, que já claro, moitas delas xa falaron, o sea, xa non, xa non está. Eh teño unhas lagoas pequeniñas que cando perdo o fío pues, despós teño que volver atrás un pouquinho o que xa máis udades eh, agradezo, non? o que vos é máis eh, a dar bueno, aquí estou pola literatura non estou polas imaxes pero para que me xa de no consunto porque eu tamén o digo para que escrita para que me xa de consunto, que nas imaxes que non hai cousa máis máis agradecida ver como van cosoas incluso aquí para fotos reparadas iban con roupa de festa, roupa distinta ranchadinha, limpinha e, e, o que se levaban é o sombreiro xa máis sobre nos trapeza incluso o traballo non era así, pero bueno, elas significan así, e todo o proceso non, de barripa e todo eso Después, creo, e logo, sigue despois se quer vos dar, é logo que segue despois, pois siguen as redeiras de mañá. Pero antes de porque que eso, claro, con viña, no é por moito tempo, sobre todo non aburrirvos, eso sería sería moi difícil. Pero digo vos, por exemplo, que neste volumen que logo paso para aí para que vayades vos vendo mentres eu falo outra cousa, pois pues, aquí están as paradeiras de Cea, son la vos Uh -huh. pan de cera, non? xa uh -huh. sí, manlle, de que palabra? folhas o i a s eh, eh, Bueno folhas é un formato diferente, distinto diferenciado de maíz un sabor extraordinario, fora do común do comun las aldeas pero siempre despois o negocio fora por as panadeiras desea Pues que resistiron desde de, de, de, de a infancia eh, a súa tribu pois está no sé, ahora, na, supongo que na Coruña sí. hai pan de cea aquí en alguns sitios sí, sí, sí, sí. en Vigo te interro 4 sitios eso xa bueno aquí dixéramos despois desde de, de, de o primeiro libro entón Belay está como a xente está No, estaban elas, pero están os netos os filhos tamén presentes que orgullo teñen do rural que orgullo ser desea que orgullo ser identitarios no seu labor, no seu traballo en as herdanzas do pasado e agora que orgullo entregarle aos netos que virán, e os futuros de que un lugar de pan, de pan, de do pan, un lugar como a todos que temos en Galicia, de paisaxe, un lugar céntrico como Ezean, Urense, eso todo vai agrandando o orgullo de sermos galeros, non? E o que máis me interesa a mín? A lingua. E aí sí que non hai renuncias, non sei os netos delas, se serán delas e los que están aquí, si ou non, pero eles preocuparíanse, e eu un carrime sempre, non? Que carriba ali a maior, a maior de información técnica que tinha maneira científica que tamén en moixe ciencia de os seus traballos que non deixaran nunca de lafr esas segundas palabras, esa segunda lingua que tián oculta, que me esconvía e tamén cando non. Entón todas as tribus e todos os amigos que están aquí, teño confirmación de que así o fixeron, ¿no? Como nosa lingua, eu estaba mostrando os amigos aí comigo de que posiblemente teña, e, bueno, todo o modín de que a mí complico moitos libros en con unha lingua que non, que non figuran nos dicionarios, os, os que están na Academia de Madrid. E bueno, pois pues, que libro facer? É a nosa lingua, tedes un traballo vos, un traballo de campo e termos o galego máis firme, o galego máis noso, o galego máis identitario podemos ser amigos, irmáns xa os somos de Portugal podemos ser amigos, irmáns, primos e irmáns do Brasil podemos estar con nosos antepasados que miraron a vos aires e resisten aquelas chamadas casas de Galicia qué maravilla, non? pero, sobremanera eu penso que estas lafras esta lingua tan variada e tan eufónica non estén Os irmán de Lusitania nin posiblemente a do, a do Brasil non o sei, eu casi aposto que si volveredes entón é, na conxencia de cada un de nós esa non renuncia non a este cerne da Galicia vaca, cara está aí, temola un paso pois tamén temos aquí outro mundo non Lucus, a Coruña en fin, moito entón ese es lugar preferente é o que é o de menos non? en canto lésico eh, por isto que lhe falamos interese moito a falar desto en canto lésico de chegarnos a, a o, o galego portugués, o brasileiro en conxunto, sería bonito o pellor tamén para terlle ver, desde o teu punto de vista máis científico, máis ilustrado que a podo dicir o seu decir. Que conservar o que era noso integrar con eles o que era noso e que fixen eu desexaliación despois destes libros desta maravilla que é como luminaria pois se escribim e escribindo decía eu un compañero que estreou estes días o seu lanzar a novela eh, que, que foi unha novela cabalgada a par de lindamente, aí puxer, puxer no primeiro nos días, e a mín Os días por día seguintes, pois o idioma que está xesea novela, eh, non é publicidade, é un exemplo. Da resistencia de, de da minha dignidade, por exemplo, estou é distinta porque desde que desde que pasou isto, eu guardei para min todas as imaxes, as imaxes coas palabras. Entón, ven aí un léxico, un vocabulario que se usa algo que significa fora do contexto como músico leno en alto e as palabras cantan son sons bonitos non non tos aquí pero podes comprobarnos a casa non por o meu libro senón por penso por o libro do compañero que tamén será igual o mellor se es el xico non, non está en ese contexto non pero para que deixades de que me defago eu que digo eu si son do mar de cangas que non lo son pero habito ali digo man que digo eu se son do interior de Galicia de Bolada e de Melide que dicen de pequeninho mao que digo eu se son más sonoreste escoito no interior, mao a faca non dá trazar do exe, non, non saben pero por que eliminar unha letra a outra e a outra por que non integrar no contexto do tema na casa de novela un lo que nos vaya bonito para lo que nos o que guste o o o escritor o que guste de él esa fonética que tan rica, tan variada, ten as cadencias todas do mundo. No? E iso o que traía máis que contar bolas historias de libros que percorri o mundo, foron unha eh, for un sobre sobretudo a Tribusade, e vou falar destas fotografías. Estas esta rapatillas, pues, é vos cantar, é vos cantar que ten unha biografía extraordinária, a zoqueira de, de Galicia, porque é por Europa de Arna non debera facer esta pausa porque agora teño que recuncar esa poca zona <risa> <unha risa> de andada ah, sí, sí. sí, pues, que queréis para decirlo no me acuerdo mao, man, ah, si sí, eh, eh, ¿Es decir, ma decir eso, non de que os nosos fillos a nosa tribuas, asumiran todo eso sin, sin desastres nin de ortografía nin de fonética e eh, o que pasa que é unha riqueza identitaria do sitio identitaria eu fui un taxista ocasional do surroero e cando non, non, non estaba ele, por unha razón, iba eu de taxista de casa carota en Bocaná de Primeira que non xa, menudo xa entón, iba eu buscar a, a, a Bacoia cando viñan os eslantes de, de fora e non viña falando inglés, nen alemán nen francés, viñan falando coa que a... Abrazando esos pais escoitando. Non mal, un exemplo. Xa non facía falta falar nada. Beira má interior, máo, van arriba, tá. Me dixeron alá na empresa, "Han de ser elóxicos." Esa, podíamos non ser para que simple, pero é un non é unha cousa de meita, unha riqueza. Agora, que é a consecuencia de esa esa academia Academia ou lingüista Non, non, non, é Venga agora o complexo Falo en Cangas Que eu cheguei a Cangas falando Dixendo mau, tranquilamente, como digo A fonética non é a minha, Que le boli vivindo 40 anos 42 Eu nunca te veía fonética Deve ir amar, Nunca e ora saí da infancia á xuventude que cando realmente se vive con intensidade de todo e a digo a no cella, pois aí é, é do monte. Por dalema somos do monte. É por, por que tenía un un insulto, suito, que é unha diferenciación evidente, claro. E eles en nós que sería e diría, non, esos mariñeiros. Mariñeiros. Acá tamén porque o homem en sí que eu sou o primeiro somos así un pouco esquillas no? o nosso orgullo por o nosso orgullo de por os demais há rebaixas pois non hai rebaixas como dicía o deporante que a canos en cangas eh, falo en todo en todas as posibilidades e cando fón visitar a esta xente que é do litoral da costa se poxa de cancha son eh, foi unha maravilla eles agradecidísimos de contar a súa biografía sobre todo o seu traballo, o seu esforzo e como vían das tías do pasado esos ecos esa música que é así non? e eu enamoréme de iso prácticamente e se tedes, supoño que sí pero non é moi caro So, a, de, a posibilidad de, de comprar esa novela e imbele decir unha, unha novela que decían o compañero eh, eh, e tamén o de xo que é unha novela música de dúa carga fonética pero dito fonema ou dito música é máis doa decir poesía entón como eu estou. de desa de cisma de que teñen aí de que é poético, poético escribo que, bueno, non é difícil se si é unha, boquín, unha una, una prosa poética prosa poética prosa poética si a, poética é a lingua en sí si. hai que valorar non a prosa que sexa poética hai que valorar ou que me preguntan os cursos académicos olha que faz esta palabra que eufónica que, que, quédate con ela que faz o eu copiar copiando por el beneficio en la miña tribu en la miña tribu este señor tengo tres ahí está sin pensaje todos a defender ese panorama tan rico y tan identitario lo que decía antes man más de mar mao más pesado interior a medias Mau centro geográfico de Galicia e eh, eh, bueno, tanto aí decirvos, que estes tres libros a quen quixen xa non están, e quero tenda sempre quero os que xa non están aquí pois foi unha veneración cando imaginadevos eu, con este primeiro libro cada que devea todas elas a, a Vilar de Santos verense aquí e aparecer nun libro posiblemente a maioría delas fosen analfabetas na sua infancia ou na suventude ou incluso de bellas e verse aquí fotografía de maíz e verse aquí co seu idioma non só co galego senón que as palabras de da vida da limia iso que máis que, que tal seria un diálogo e, entón dialogamos ante pero antes quero vos poñer o, o, o tanto né? o primeiro xa boicía para veiras encea as atadeiras os oleiros os arrieiros, albarreiros seitureiros e as tecedeiras no segundo fogeteiros campaneiros cavaqueiros polveiros pulpeiros, perdón, polveiros, ferreiros, afiadores, zoqueiros, tratantes e adonéis. A que traes a rapazinha máis nova e a daquelas da fruta pra olhar cando fuma a... a... María, ilumíname, de, de... a carne de la de cruces, de la de dimensa unha das minhas plantas polas de Galicia me ades, portanto, que teño as minhas eivas significativas bueno, pois aquí estaba esta fotografía de cando, de cando fixemos o libro facendo estes zocos hoxe está integrada nas feiras de mostra por Europa e facendo, producindo estes mesmos zocos pero cunha variante distinta máis estética diferenciada, futbolíx O sea, de unha cousa extraordinaria está maravillosamente ben en... resistada a nivel do mundo e sobre todo sigue con orgullo non hai moito bravada, que foi sempre yo... ven por aquí enseñome todas esas criaturas feitas por ela ¿no? con que orgullo, con que dignidade e sigue sendo foqueira tratantes un mundo de extinción pero eh, todo el palo de todo cariño porque é unha fila volada venida tamén para volar de la ceida rural máis mmm, significativa para traba do centro xeográfico e viña de todos os sitios do carrolliño de de de de de, Tandas, de, de, de Lugo de, de todos os sitios entón os tratantes así que está máis que sin sabido de que están índose na volada hai un valía unha feira que era da millora de Galicia por historia geográfica tamén pero por moita por su historia no? queda a arquitectura dos pendellos que se conserva aí pero é arquitectura falta a xente falta a feira outro día un grupo de de como fomos ali recitamos versos nos pendellos pero os pendellos escoitan non falan non chaman Chamada, a chamada que pode resultar hoje é estamos tomar unha unha unha culpar, pero xa non é que a cousa os pendellos como se como como cousa entrañable de apoio e de convivio facíase para estar ahí horas. Estabas na feira, vendían o bando, coían cartiños, e unha vez ou mes, por menos, que era así como se cobrían as feiras, ou máis, se iban a, a bandeiro, o velide, pero sempre un lugar de convivio, de falar entre eles, entre nós, e amos oxe. Meteamos edificios pequerexos que non valían para nada casi, había que baixar a cabeza para non romper as telhas, sentaban e salían, botaban dúas, tres horas, falando a nosa lingua, falando as nosas vidas, o noso árbol, este campo, o noso campo resistindo que vean os caciques coso amán posterior indigna de mancar esa historia, é posible pero eles resistiron sempre non? os tratantes os albanéis outra cousa impresionante, de ver vez o mundo dos canteros en Galicia o que deixaron a venda da da catedral de Santiago e a Coruña e dao xa no como día pois todos os edificios tan extraordinarios tan bonitos e onde están os canteiros? pois xa están pero xa home é lógico que os fagan maquinolas y ya que pasan los varones a margen de la por la cancha arrastrados. Antes que bonita era práctico, no era bonito, era trabajoso, pero también era, era, era un cariño que tenías contigo mismo. Lo estoy inventando. Yo, pasaba la brocha, vi a usted, y después a usted, a usted, a usted, a usted que ya le no, dijo a usted no, a usted pelo, en aquellos años prehistóricos casi, pues a mí Pasar un inquilino é eh, indo eh, obiado. Pasar, non? <risa> entón, era ese, ese humanismo frente as cousas, non? Cosesa non existe. E os sabonéis, pois, pues, eso. Que llevan tamén as facas? As lafras. Lafrar era falar nesa lingua oculta. E, eh, eh, bueno, xa vos deixe eh, nesta. Dixemos todo o rollo que están aquí, sí fogateiros, campaneiros, cavaqueiros polveiros, ferreiros, fiadores, toqueiros, tratantes, abanéis ese era o último paso a que tedes a maravilla resistente todos os cestos de Galiza pasaban polo menos por pola nombraría se non se pudía ir alá, non pasaban por polos colmeiros que eran de, esa de, ver ahora porque mira, aquí están ver, mira. campelo, ceferino eran os dos cesteiros son unha vila de Proyecto Tevedra que ademais dos cesteiros hai moitos séculos tiña un baleario ilustre onde os nosos escritores de, non sei os escritores eu suscrito, pero escritores pois pasaban o verano nos balearios, Mondariz pois hai tedes, tedes un dos cesteiros quedaban dous, ademais un morreu o cabo do mano estando con el El ceferino sigue aínda, arrastrando casos seus, para no sé ser o se, gallllaqueón, pero non morrerda, perobeiando os 90 anos, arrastando o seu corpo, acarrexando polo mundo adiante o seu produto Non, porque xa non facía cestas, salvo que foi un compromiso, pero levaba unha ou dúas e contaba a súa historia. Escoitalos a es como futuro da sorte de toda a súa biografía, de como vía a tribo labrando, e sobre todo ese orgullo seu. Vivían da terra, eran labregos, pero encanto, a maravilla, a resistencia, é o que debemos agradecer, porque isto está aquí hoxe en día, está seguramente no futuro, devemos olhar xente como eles, non? E bueno, eh, Falenzó, eletón queria que fixéramos un diálogo, que fixerá de vos, se, queres, se queredes, leo así, o que é gasti o que é gasti abres, por onde que é gasti eh, levo unha página de algo para que vexades eh, máis ou menos como Pera, a rapaziña de ten, ah, ta, ten... que pode ser María? trinta anos si, sí, a ver bóala escúchaste el falar, mira abrí na xera este ome é o zoqueiro de Vilalba xanavos hai as tocas a man. Vilalba de Lugo xanase uh -huh. Norberto Piñeiro Pernas na terra xa acaso é de alou da outra banda da raia que se perde no mar dos peixes azuis Viñera ainda a princesa dos pés descalzos Que tiña os andales do aire de agosto Tan leves como o peso das plumas das perdices Indera orfa e repáis incógnitos Aparecera sentada ao pedo no abiluír No último xocalco da encosta que fai o grigo ao río Loiro Os labregos atoparon na la hora parva Aí por as veces meia da mañá No metas das cinturas do pancentero Os homes levaron a consigo no colo ata cima da aldea E aquí chavaron por as mulleres para dar conta da chádeo e da sorpresa. Indas ríalles, e daba de entender a fala a través dos seus ollos e dos seus labios, que se movían así tras palabras para a resposta. Ala un ga ativou a decir. E quinto, enquanto entón anciando o lugar, xa chegou ata ela coa cunca a Taila coa cunha gabarreño a salvagar das frescura da fonte feira. Na mente esa rapaza bebía unha mollera alumiaba e os pés que estaban dabondo bondo feridos e salvozos. Inda, colmada sede, reparou unhas zocas mochenas que calzaban os presentes. Son guapas, dixo con claridade. Gustanxe? Si, sí, monto, e foi dando xeña respostas e número preguntas de algorxentes que habitaba a sala luminosa de llante detrás da Serra da cordura coita vos cronistas das palabras ao vento que a princesa namorou na terra chá e fixo o niño e lanzós moi toantes do cabarelo luso a mezar en rebeldías con Diego de Ademos e Pedro con contra nobres de Andrade. Daquenos campesinos guerreiros e as mulleres calzaban de pau de huida a algo real alte manxa, que se deixe pillar para ser andazos das lamas e contra o sexo dos camiños difíciles. Inda, a brava mandereita do seu home Capaz de armar as pocas necesarias para a misura da princesa Non tempo mínimo de antollo Era que non gastaba os pagos Vestía así de balde a todas as mulleres da terra en semilindes E anzol zoqueaba alegre encantado da gusto a súa amada De cada vez máis bonita e atenta para os servicios do corpo E máis espírito o sorriso da princesa despasou a corda e desde lá chegaban as duas para recoller as focas que ela aprendía de seu quarto apenas rematadas viñan máis cos filhos adolescentes homens maduros nas esposas e inda daban atención a máis consellos para aprender o oficio porque Anxol estaba canso e tínos ollos restados por a noite da luz do lume de Carvalho inda non quiso que os pozo zoquease máis dun par día aburrome non te aburres porque as terapendices debes traballar na floresencia de barriño e ver a xa, xa terras e lindes poder un día calzar de pau e andar así por moitos camiños e vinieron a Balmontes atravesando o río Eume por atallos coas porta o lombo e o cordero de pan para enganar o corpo da fame e os mocos afeitos a montañas e enmedros a ir de volta al xol sentou un horno coberto o pela casa canteira ao redor da gula sentaba no chan de terra firme sen gastar as, as cueiras de lenzo porque apenas se movía senón os ollos en seguimento das mantas que artesán excelente que se me daba un dedo su milagre en os conxuro no terceiro día moi cedo legumos consigo pelas bañas onde meran repetidamente as árboles blancas na estatura os pasos da muller que ama para que mi soñas as cousas moi felices en xo cumplir coa parte máis dura do oficio derrubar a mi dueira A nobreza do pau fermoso limpou por última vez o aire e deixou-se ir cabo das ervas. A terra ponía unha no colo, sen laio, e os homens mediron a máis larga desde os da pobiza. O zoqueiro tardou un tempo en dar un sí. Afincado nas raíces contemplado o corte limpo do machado, na menta se apagaba na memoria os ecos do ceiro contra a ferna e os brazos do aire da caída depotou a damas e mediu por zocas de inda o todo manxo eles ollaron de súpeto asidúa da princesa sobre a árboles le dos espéis como alumíos despois cada quen carrou coa súa parte for gerando a choza da terra ao vello da sombra é máis aburra hai que desfacer pavo e non a pedrar dixo de Sanixol ao tempo que les daba a machadas e armazicos Y agora eso eh un libro además el de Domagoletas que en los arriba abajo apareció. Eh, los no inicio los oficios, pues textos siempre imaginaba eu creaba eu o lenda para dar por fai orgullo a esta paciente humilde sabia xa de xa lo que teñe hoje 68, 70, 80 para que des orgullo ¿no? eh, o xe sea que todos se agullan con de este libro o xe non ve xe o xeo tamén aquí se que vedes eh, veredes que esa linear a introducción é necesaria para todos pero para esta xente que está desbordada en anos en traballo en aitequedas ricos nunca foram entón que les quede esa hora e que les entreguéis desa de dignidade que os sentín con eles no? e eh, bueno porque por exemplo con a paciña tamén te diga así que, con todos os teño no? se si creen en outro, outro a xeo si, chan a ver se o menos todos son así e agora eh, unha hecho no contexto do que falaban un compañero de de de de poesía literatura poética, ¿no? O sea, a novela poética pues, sí, pero, pero, Esto que acabo de leer son palabras en ese contexto, puedes no puedes desconectarlo. contexto de Virallua, la tierra cha esas palabras moitos escritores que temos moitos a moibos, en galego oriundos religionais que achamos de María que xa non está pois estaría diciéndome si, sí, si, sí, si sí, sí". Entonces ese contexto que é xeográfico e ao mesmo tempo de respeto con as linguas con as palabras que eran me for entregando tamén dignifica ese orgullo que teñen e concretamente pues, o o Zoqueiro que é xe o si sí, era o protagonista, como acabo de decir, pois veu dous outras veces a, a cámaras coa súa muller e coa súa regalínio. Sempre triunha regalínio. O nosso mundo o galego, lusitano tamén, que son irmáus, brasileiro, por que non? Somos agradecidos. Podemos ser moi, moi, moi cutres con nos mesmos, pero cando vemos que alguén fai un fogor e fai así tan aberto ao pouco tempo como tanto todos eles dixeron si, sí, pase, pase está sobendo pase fai frío pase para dentro pase para dentro xentes aquí xentes aquí mire, fonte dáme a gola comida xente un vino dáme a gola e depois falamos o sea, non agarran xa desde que se, que ven así como son eles espléndidos e abertos da momento xa é esta familia e a que me chega aquel díño de Vilalba por pois, aí me chegaba, verá María con seus regalinhos aqueles queixos, receitinhos pero vamos a ver, Roberto, o contrario, son unho que... bueno, bueno, bueno eh, mais, o tú teo non lhes vai ben no, usted, usted é que esa cousa máxica, non? da nosa antropología, antografía poxente pois, que somos pois, todos en conjunto e bueno, Norberto. Por xeito, se eu esmorrera por quedamei sorte de de trabar os políticos nel. Caso de Prada, por exemplo. Entonces, o vendedor da promoción que viaxaba todo por, por, por toda a rex, a Zaragoza, a, agosto, a agosto, que, que era a vila máis grande que tiña para toquear. Então, bueno, pois era, maneira, era un argillado non digo afiliado o mellor si e non importa eso non me importa a mi afiliado de Frada pero foi Frada bueno Frada non que fixe un Ozoca e non chegará a estar a altura a nivel deste compromiso e desta entrega eh, por a súa terra as abiduidas hai, hai que ver eso que vou apunto aquí hai tal non se ponen te hace cada meida porque a xente aquí antes de era no... no, escolleitas es, es para o Ozoco tira un no cariño o mismo de, tiradas a boniño como un amigo que con cae espera mas mal é deixado caer no? ese é o mundo afectivo ese mundo noxo que é o mellor en fin eh, entón eu pretendo que, que coa xerredes vos coa xerredes e como artistas e como xerredes e eh, coa de que os hagamos os netos os fillos os amigos, a traxente que Galicia moito adén do mundo político que sabe do so que está eh, pois é, é un mundo humano non? é humano e humanista como é aquí, o xeito os oficios, as profesións son herdeiros de tribus eh, eh, milenarias non, o millón non, xa xe pero centenarias xe sí do da 8, da 7, da 9, todo xa derece, do pai da xaste, bueno, do xaste si que lo farei, porque, bueno, todo así, pero sabía o que o que sufrían por el castellante, e sempre na ambulancia, eles chamabas ambulantes, se dixies ambulante, no, no, no, no, ambulantes, todos, eres a quedón, todos me fai tamen da nova máquina no d'hombo, eh. bueno, cariño que vos traía, porque despois, que, disse, se credesen, pois se notarán, por los amigos, to qualquer, para deixar eses ideales que van antes. Eu bueno, pois, a quedo con vos para decirvos que eh, con ese orgullo que, vos, que me que me dades por poder aquí e eu con orgullo que vos pido para para o país eh, de que Os netos que están hoxe, os seres que teñen 10, entre 12, 15, 20, 30 anos, hai que decirles que Galicia sobre a lingua, peden unha lingua de música, unha lingua de canción e de agarismo. Nos non rascamos, nos imos caseñino, dame la volta, somos un mundo de, de louniños e de Galicia e de agradecementos todos estes que non se cantazo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deben ser aquí xa grande bueno, 30, 30 o xente pico eh, familias que, que non me esquecen por suposto so axerais, os editores que, xe, que faríeu xin esto e eh, eh, bueno darvos unha preta en grande porque es difícil escucharlo a mí porque no me voy a no entonces o por preguntas o sí, había me parece que si no lo oigo soy el secretario me parece que un poema de Iglesia Albainio o no me acuerdo de poema, pero un poema de tono invernal Eh, eh, van llegando van llegando chentes ambulantes a hacer cosas sí. a, a, pues sería Abadín era, ¿no? claro, Abadín, sí, sí. o oh, Bilalba por ahí ¿no? sí. eh, por último, llegan a ver si no me acabo con eh, esto as capiceiras que no sé que viña capiceiras, capiceiras. capiceiras. tenía escuchado Pero ahora, no, están, no, están. no, no aquí no, yo, ¿eh? aquí no eran? No sé qué oficio, eran mujeres, porque dije, llegaban eh, por último, llegaban de montaña a las escatiseñas. He buscado en el no aparece ningún diccionario ni no, adicional aquí, aquí tampoco tiene registrado. Es pues zona ahí... pues... de cartil Ah, como fiandeira, sí, el sí. trabajo o el trabajo do seguramente a lantamenda, se cardaba, pero sobre todo en el liño. Está el liño también aquí. Eh. Aquí está el liño también. Ahí opis. Okay. Sí, sí. Pero eu quería que como os libros de fotografia de que vexades vos aprendaou as fotografías, as imaxes tan bonitas que era vosas que redes, pois volvededes. O libro está en... tan felizmente, certo? Sí, sí, sí. Eh, era, agora coñecira, ma non lo vera. Volvonthara porque volvostare eu coas miñas neuras e vou polo mundo facendo publicidade. Mánda outras edicións por aquí, no é que son eu agrandi moitos libros e todos que os teñen igual agora contigo la voz para vexarles que é un aporte ben bonito e ben necesario e Elicio Rivas como? Elicio Rivas este señor morreu xa que estaba llentando sobre o eléctrico Elicio, Elicio Rivas non, non teño me A ver, dime, dame máis ratos Elixio Rivas Si, sí, creo que é, Elixio Rivas E no. era? un traballou moito Sobre, sobre o léxico dos oficios Moitísimo Pero, pero nunca el... lleve nada Era, e, era un señor Mayor, un cura Cando eu Pois pues creo que vin na voz de Galicio Por aí Elixio Rivas, non sei se morrería xa Non sei, non sei Sí, porque se ven pocos pues, curas. <risa> <risa> más bien se ocupan de otra cosa, ¿no? no pero bueno. Eh, eh, Mira, si todos los yo des por feo puede de Galicia. José Galicia Rivas. ¿Serían? Hoy sinío, no, Eliceo. Eliceo de Eliceo Rivas. No sé. Era así. Eh, eh, pues, vive, anda vive eu te pregunto seguida, non sei hasta la gloria seguro <risa> se non na gloria da lana daqui, si é que precisamente mestre e cúgados do rural podían para hacer maravillas xa fixeron seguro que si eu estou aquí de chulete, non? pero non, non, seguro que si eh, xa fixeron eso os ordeantes aqueles mestres aterrados e todo por aí eran solidarios E a partir dali xa eu, como sabedes, fui moi cañe, me lide per aldea de Kián. Eh, foi labrego como Agustiños, eh, vais a que por fondo, o longo, pero por dentro vai todo xa eh, a igrexa tiña que fazer goito a máis, en ser todos rivas, non? Eh, entonces xa nos seminarnos, eu fui un, eu fui seminarista, pero pude ser, porque me anai quería que fose alguna cousa, tal eh, mira que te sentí un lúgo, eh, tal eh, conocemos a familia e o cura non quería ser, non sei sé por que ah, pero entraba no seminario e xa había unha separación brutal da aldea, non? Eh, eh, incluso algús que sei malos tratos, así cada idioma, se falabas en galego, se falaban pompa, calmar contra a parede ou castigos e todo eso, non? todo ese positivo que hai aquí que vos explicaba eu nas coques casas eh, de edificar o traballo de edificar o seu, a súa profesión e tamén, para realmente a eso pois pues, o, o idioma as latras os, as outras línguas eh, bueno, eh, que esa é a base claro, esa é a base e esa é a maravilla que eu te que quebre máis a eles homen, con os filhos de Alberto de Carnar son pero voces entregar estes libros tío. perdedes esas novelas xa para parte outras perdedes ese eh, libro de teatro un libro de poesía hai moitos centros de diores pra min así que tranquilos estes libros non son libros meros poden aquí chularme como, como, como fixen con ese limiar e tal facen unha cousa que, que claro pero, pero despois este libro estes libros son destos de homens e mulleres entregados a causa herdeiros dunha dunha, dunha, dunha dunha de familias boísimas eh, e orgullosas do seu mundo eu que vos quede xa eh, se poden perguntar máis que vos queres a min chamame moito atención chamoume o amor que expresas ao subido echárame eh, atención no con esto ningún libro de eso el capto que faz es esa gente humilde porque por lo que faz, que se expresa por, la por lo que, faz, que se expresa pero o problema que se plantea es la gente como mí es que somos más Eh, porque é o máximo que falei o que te en galego para apastrapo de montear eh, e claro todos os matices lingústicos uh, apatenen todas as lingüas mao, ¿no? mao ma, ma, Eu estou falando por mim é un partidario que na escrita e unha mínima codificación pero as personaxes tienen que expresarse eh, no, no sé a, a mí un narrador brasileño no es pero escribe en baiano porque todas las novelas se fondo atrás en del diccionario porque si no lo portugués normal no lo entendería eh, es decir entonces yo defiendo esto pero pero Osneo Palantes, no sé si me... Sí, sí. tenemos que ir a los códigos. pero eh, no nos queda otra. Sí. Porque además, a lengua que se mantiene en nuestro, en nuestro oficio, no, no sepa hacer, ha desaparecido, o ¿sí? Eh, proficioso sí. un ordenador y si queréis saber en él tenéis te que expresar en inglés ¿no? todo, no sé pero gusto me esa voz que expresa a su a través de esta lengua eso claro. es lo que son y lo busquen que se, se decida todavía lo dicen que es una riqueza no solo fonética, sino identitaria Claro, claro. escoitas falar ou lees o que a xerra que aquí dentro eh, mau ou veas como a novela o personaxe que xiga tá, a página seguinte diman, automaticamente a raíz cambia e diga aquí está o Moriñeguero, que está o da Ribeira, está un do Medio entón é unha cousa é riqueza, non é que eliminar a ninguém, porque con unha palabra que elimines hai os académicos unha bueno, eso, o fácil con a votación é listo pero porque tes que mancar cando lee un texto o señor de, de o Labrego de Milagro se aparece falando no, no diálogo literario aparece dicindo man ah, porque a academia pero a academia non sou eu que son de Milagro, é xa Olabrego farei todavía como iso Respétame e que ademais de respetarte está dando a conocer por o lugar donde perteneces esa riqueza eh, bueno, eh, así porque es esta palabra porque era más habitual eh, que un manejo siempre cuando es nervioso como ahora pero, pero hay centros de palabras ¿no? así como eso. a ver por allá sí está? pero que a los valores los gastropeñeros que tíben a honra de conocer a súa familia eh, non sei sé si se me oi ben eh, que estuvo a honra con usted a Roberto Piñeiro a Norberto ah, sí. Piñeiro pero debe estar vivo ainda eh. o galla que esté vivo eu sí, porque que as últimas as últimas tocas e tocos encargué de o ser o batal no museo como o Eh, Canto, eh, eh, eh, as últimas socas de soco si. obtuvo ela porque se encargou ela si. están no museo do povo galego si, si, si. Eh, a familia de Piñeiro eran dez si. e eh, todos eles con todos eles se podías facer unha historia de antropología galega eh, un deles era eh na pedra, canteiro e caballou para nós restaurándonos na casa e outro irmán tiña e ten o oh, oh, que, oh, que iso San Simón que ademais é un premiado si, si, si, bonito si, eh, bueno, é por, por exemplo, unha vez tive unha ocasión de, de ir con un irmán que era canteiro Eh, a Milagro <coughs> estuve na casa non hai máis non hai máis familia entonces chegábamos e estaba facendo unha comida que non sabe que comida era como a min interésame moitas cousas de, de aquí do país eh, e todo eso e dixenme estaba facendo e me dixo, facendo fariñoque entón me explicou que era fariñoque unha especie de tortilla de cebola mariña e ovo comida de pobres de de historiablen eh, claro, cosa que un recogido para yo tengo un blog, a mí no, todavía no veo nada de nadie ni ni, ni, ni idea, pero bueno, igual tengo un blog eh earro eh, tus cosas que que me interesan y que bueno, el que que son parte de bueno, de una cultura que Sí. Que estamos destrozando, desnaquizando, o sea, dándole patadas, despreciando, Canto de una cultura riquísima, una de las más ricas de Europa. O sea, tenemos un folclore, una etnografía, unos arroidos, unas comidas, unos vestidos, un... todo O sea, una riqueza que no sabemos valorar, que no sabemos valorar por eso eh, lo que me decía no así yo pableo era sinceridad pidiéndolos pidiéndolos a los mismos a todos los descendentes que ese respeto, ¿no? Ese respeto y esa maravilla. Porque bueno, macho, o sea, sí. que sí que te comportabas a hacer, pero eh, si en leer si le era mero él a, abuela, decir yo, si le de salir que autorías o menos. Bueno, entón xa, xa, xa leu de que xa, pero é unha novela poética de prosa poética e xa se volta que a prosa poética e iso é un non sei, sé, o interpreto como un que espac... porque además, non é esta, sobre todas como un espalpario xa para decir prosa poética, po, que difícil é iso xa. xa xa empezan a, a etiquetar xa si non é, é a lingua a etiqueta era é a lingua No é poesía, é que a lingua que é tan bonita, é tan variada, tan fértil, que ten un son tan espectacular que lle chama poesía, pois chamalle poesía. Pois era a nosa lingua, así de seco, a nosa. Eu sempre digo, pero bueno, eles considero, no, no, porque non, como se poesía. O primo que fui un neno quando teigo dos celfianos, eh un poema e sobre todo aqueles nosos o tema Rosalía Condado, Curros daquela maneira, pois Rosalía e tal, bueno, pero ese progreso de descubrir a lingua eh, e sobre todo o que vos pido eh, e o futuro tamén eh, non regresarse, senón progresar con estes casos, non? de xente de que, que vou xa testemunha neste caso son obradores pero hai outras tribus tamén entón que que preservemos, reservemos sempre o nos orgullo e, e a esa fala identitaria, identitaria que temos nós, non. Mira, eh, o servir, como, bueno, criança, Tenho, poste, e o polo seu gol sobre ter unha cousa, ter unha cousa no mundo. E falahas da un da mochila pensado No sei, sé, bueno, seria bom bueno, ¿no? se sí. tés pensado ampliar e facer algo pues, sobre esos oficios, en la que tés moito repetido, sí. seguramente que algún que falte, en la que xente non queda pero seguramente que ti o, o, o que poida recoller, o que poida transcribir, bueno, pues seguramente que será maravilloso por outro lado, quería facer unha reflexión un día que, bueno, efectivamente hai moitos neofalantes o problema con miión é que está estragado pero non solamente o estragado que non son falares, sino que pois pues, por acción, os nosos propilantes logo non hai un esnigro esforzo por realmente por cuidarlo, por limarlo por cuidar de potenciar e bueno, pois pues, esas variantes que, había, que a yo, que o va a suceder seria eh, longo de discutirse o millón a nivel de escrita de haber sí. igual unha pequena normativa pero bueno, pues cada uno que se expresase defecto, un defecto con un niño se ha muy excitado no le echamos sí. claro, me dijeron ¿cómo? No, me llevo excitado, no, pero se ha muy excitado, pues se lle excitado, ¿no? Sí, sí, pero bueno, sí. probablemente, igual tiene que haber una, una norma que eso se hace, pero desde luego cuidado, es decir, no perder sí. palabras, sí. Final, ¿no? Sí, claro. que no somos capaces de conservar, pero sobre todo porque Claro. bueno, tampoco no me desesforzo no, no me lo meto, estuve en sí. algún mes en Cataluña sí. en aquel momento estaba muy estragado solo los años 70, tipo, estaba muy estradado claro. era un mejor que claro. no fue claro. realmente por mi mano, por mi lado, por mi liderado y aquí, sin embargo, se realizó prácticamente con Valencia, sí. luego, bueno, aparte de González con Dios, ¿no? todas as verbas, os oficios e todas as dañantes que podían ser zonas realmente incluso más verbas máis básicas e que están estragadas os conceptos contamos incluso unha pronunciación como no sé, interjeción o xente que fala por e tal, que é que pasa frente a parte de mimar de mimar non subió sí. tamén debería haber un esforzo de parte de que realmente ten o Y eso costes que tendría difícil, otra vez no, es más, no quería mucho por pasar, y también importante, ¿no? Pero bueno, pues también debería ver esa parte. ¿Crees que así no? Yo te un gran tarrafado, pero pues por eso sí, sí, sí, claro. No. Ahí en la cocina, ¿sabes? como te dito todo isto de xa meto a ter o diro, sentando o dedo e dicindo, pero isto o curalinho. Non sei que vai a maneira, non te podo moitiche. A Galilea Aquí al paso no que se puede en Que vamos la culpa, la de... que no se que que poder que poder es lo que está desde del lío. Que el enemigo de la lengua poder... es la familia. No? pero es la familia, o que digo, poder, La familia <Researchheart> sí, es de... sí. no, no un ate pequeñito. Es a dogo galego perfectamente, pero o rocío mesmo, que a nédida que ata se ve dicho, lle da disculpa e non te vou decir. Mi avuela, ella me diciu que tú un seiro, a meu, que se me escapou. Pero pero grande. E que pasou coa familia. Falaba con e distinta ora, e cando na outra caña, estaban con cala conas, e estaban Sí. peno si, sí, si, sí, o rebe falado mesmo si, pero salindo un poco coiñendo o teofío a ti ¿no? e salindo un pouco do, do que eu falo eh, así, en Euskadi o Euskera falado e de por senha mas o no, Euskera non existía ¿no? se crea o Batúa porque entendíanse pero Ah, realmente había varios ¿de acuerdo? bueno, ¿sí no entendían pero no, no, no he creado o batúa y pasando 20% o si, sea, al menos se expresa técnicamente o 40% ter como lengua de expresión o usted pero claro, es que eso pasa porque él es Ciservis Castor E, e se pisaron chama cartismo e, e non a facía o poder as castolas foro integrado por poder e aquí que o saiba hasta hoxe na masa hai que existen dous ou tres infantales feito para que o aprendan galego está feito non como negocio privado en forma de cooperativa perón de, de do poder un Santiago ou tres mil son no, dos e creo que un enferró tampouco hai a dinámica non sei se me explico e se si o que le pasou o termeto se si non vai un instantáio e, e, e, e o sacoación galega estamos na urbe Eh, si atención tuvimos no somos capaces de crear infantiles con nuestros hijos, con nuestros nietos, con a Dios, ayudar, porque además no fondo hasta formar cooperativa hay pasiva, para eh, que no entienda, la verdad entonces en en en por que no hay esa en un perjuicio, es decir, no pero hacer eso que bueno que probablemente a millón haya un a ver eh, no haya existido y todo el mundo hasta dos años incluso si en algún momento hubo algo pues se cambió pasó, pasó de, no sé qué la línea funda claro eso fue es, es, es, es, incluso ya son ciertas que no hay como ya se ha cambiado la coña la verdad eso fue la preparación para machacar si se hubiese que se hubiese un debate pero pe poder non, non vou do PP, non, para o claro, na má, non podo agarrar nada. En Neste país hai que entender, votase PP e votase Sônia. E do Sol, a, a, había moito que falar, tamén en, no respecto ao líquido. Por tanto, os que sentimos eh, alímo ao país, eh, a quem na súa onda, o buscamos de docibir, Crear, o cuando tenemos administración o poder ya se hace desaparecer. No sé no, no, no, si me explico lo que decir. Hay, hay mucho caro. Muy tocado. No, nada. Hecho, el día no hay nada. No hay mucho caro. Eso fue lo que PNV, el, el partido que ya estamos Eu te digo, una burgesía que aquí se formó realmente, no está que podía abarcar tanto a Cataluña, como que, que esa burgesía bueno, yo creo que yo creo que agora temos que darlle, ahora precisamos un papel fundamental a Vázquez Finster, Y eu aquí teño en concreto algo que del no se fala O, ou por lo menos a non vai falar que é, que é un gran poeta é un gran poeta É tanto é poeta que escreveu neste nun destes tres libros escribiu aquí unha cousinha que paga a pena leela para que vosedes todos podan decidir o noso gran poeta que é élas, os seu ser pintores non pensei que Eva mira si, sí, si, sí, non, non sei o que vou, vou. Tá, vou, sei, bem, vou. Bem, bem. e entón esta poesía é unha poesia que en realidade está recolhendo a dúas persoas distintas é unha tal entón expresa aquí como é a cousa unha tal fita trouxe consigo dúas mulleres máis para facer a remata bateron de volta nas mazas e un palique de amonto de longe escoitaban cantigas que cabraban corrimo dos petos dos revolos contra a pedra tecle, tecle, tecle, tecle e entón aquí ven a poesía do señor Vázquez Pintor que dió o seguinte boas tardes, miña sogra veño e pedir a filha se mará, sento un pouco senón manzo máis asín Con ela pois a filla non xa dou non teño que xa fazer tu és un lagal fazán e non a podes manter eu teño de un bo oficio el xa claro. el xa sabe que son gaiteiro aunque de festa en festa gaño de moito dineiro a miña filla Barruc, Farruco é moi nova para casar só ten 40 anos e podes má despragar o pior é a barriga se hai pouco que comer pero tocando na gaita podemos nos distraer a tua gaita farruco trai a minha filha tola xa non come, nem descansa senón pensando na bola pois primeiro para poñela contenta deve deixá-la de casar que despós de casadinha gaita non já de faltar pois agora minha nena contenta podes estar Cesta arriba, festa abajo, xa comezada, xa de bailar. De bailar. De bailar. Esa, é, esa é a poesía popular. Claro, sí. o, o mérito meu foi, como dice antes, claro que lle pero a, a autoría este ou te poesía popular, e ademais tengo o encanto de que non se sabe o, o autor sospeitar como, como el conmigo, pero no, no es eh, eh, una poesía no, aquí todo, con los tres eh, todo que hay aquí, refrán y demás, eh, sobre todo porque no llegamos a ver porque es imposible eh, sobre todo los en la entrevista que he usado las preguntas y él da la respuesta a ido a un interferir nada, en absoluto o sea que todo todo eso está la riqueza de los astribus eh, do que somos esa picaresca de que xa ven de xa anos cantigas de amor, de maldicer xa eran xa era unha maravilla no mundo e, e hoxe en día pois iso bueno, pois, eu estou por segunda vez en captado eh, en unha e dous e tres Así que, para a terceira vez Pois, vos, claro, pero vos xe non terceira non, non o farás a terceira eh, unha cosa a, a, a veces nos ornais non sabemos nosos axos se si alguén que recibir comunicación directa dos que facemos por correo electrónico hai ali un folio escrevo nomes o correo electrónico se le comunicaemos todo o que nos facemos nada máis pois xe